Tumani anguri kwamba ujambo mpenzi msikirizaji na karibu kufata tarifa ya habari na wakujia kupitia radio isanganiro kwanza mokhtasari waki. Mtu mmoja katika kijiricha Gatsinga, trafani ndava mkuwa ni Mwaru, amewawa kwa kufiaturia kwa kufiaturia risase usikuwa jana kwa mkia hii ijumatano mkuu wa trafa ya ndava aloize ndenzako anathibitisha hali hiyo na jeshi la polisi limifamisha kuwa Kundi hilo ni kundi la majambazi. Raia zaidi ya miyamoja ndio wanao kambi katika barabara linalo elekea kwenye shirika la tanganyika mining. Linalo usika na shuhuli za uchimbaji wa madini katika vitongoji vitatu vya huko mkuwani chibi toki. Na tayari mkuwa tarafa hiyo amesha famisha ya kwamba suala hilo. Ana lifahamu Na taasisi ya kutekele ya wagonjwa sema bu Wanaunisha wasuwasi wao Walio kwa upandaji wa bei ya kadi Ya matibabu ituayo Kam Na wame serikali ya Burundi Kutafuta pengine pesa ambazo wanazo ziitaji Pasina kupandisha bei kadi hiyo Kunao bila shaka na mengine Ismail Ismael Kwizirandi yamba nakuletia tarifa hii ya habari Serafina kizimana, kazkopande ka wamitambo, punde habari kamili. Isa. Tabari kamili mtu mmoja wa kijiji trafani Gatsinga tarafa Ndava mkoa ni Mwaro ameuawa kwa kufyatuliwa risasi usiku wa jana kwa mkia hii Ijumaa na kundi la watu ambao bado hawajafahamika mkuu wa tarafa hiyo ya Ndava Aloize Ndenzako anathibitisha kuwa mtu huyo ameuawa kwa kufyatuliwa risasi na kundi ambalo bado lilikuwa lilikuwa Ali Jafamika ambalo ilikuwa likejaribu kukimbia bada kufyatua risasi katika sehemu tofauti za tarafa hiyo. Anuatolea wito raia wa tarafa hiyo kushirikiana kwa pamoja kwa lengo la kudumisha amani na usalama. Ni tarifa yake Laurent Dikurio, ripotoe tuwa kulemkua ni Mwaru. Inasomu studio na Romualdi Niyo yabivusi. Tarifa zinazo torewa na katibu tarafa ndava. Zinaeza kuwa majila ya sane usiku kundi la wahalifu wanao kwa bunduki aina ya AK-47 na guruneti. Walianza kufiatulia lisasi ofisi ya kituo cha polisi cha fota kwenye makau makuu ya tarafa ndava kwenye kilabu maarufu kugasee diri na musikiti wa eneo hilo. Arizi ndenzako katibu tarafa. Anaeza kuwa polisi waliingilia kati mapema na kuzuhia kundi hilo kutekereza uhalibifu wa wote. Wakati wakutimua vumbi kuelekea eneo la labuzi la chanda, kundi hilo ilimuftiatulia risasi laia mukazi wa kijiji gatinga kitongoji muramba. Buwana ndenzako anafamisha kuwa kundi lenyewe harikuiba chochote lakini kuwa uchunguzi umeanza ili kutambua wahalifu hao. Kiongozi huyo, anapania kuendesha mkutano wa usalama kwa madhumoni ya kutuliza nyoyo laia. Haitha, anaomba watawaliwa wake kushirikiana na wajumbe wakamati za musetu za usalama huku akiwataka kutoa tarifa kwa awahusika mara wanapo shudia jambo rinaroti ya mashaka. Shukrani romadianu ya bivuze ni kwamba bari kutoka katika jeshi la polisi zinaeleza kuwa kundi ilo ni la wajambazo watatu ambao wamekua wakibebelea silaha tuendelee tarifa yetu ya habari ambapo nufahamishwe kwamba kadi ni kufahamisha kwamba tasisi sisi ya kutetea haki za wagonjwa semabu wanaoneesha wasiwasi wao kwa ku, upandishaji wa bei ya kadi ya matibabu ituayo kam ambayo itapandishwa kutoka pesa elfu tatu sarafu za burundi Sylvie abanabakize msemaju msemaji yo anafamisha kuwa ayo yata wasababishi ya raia kuto pata matibabu bora na ilihali wapo katika hali duni ya maisha tasisi yo inayomba serikali kutafuta nyingine Kutafuta nyingine njiya mbadala za kupata pesa wanazo ziitaji bila kupandisha bii kadi ya matibabu. Tumsikilize sylvain abanawakize haki itafsiriwa na romwa dinu ya wabifuse. Muli semabu, Kwetu semabu, tumepokea kwa maskitiko habari za kupandishwa bii kwa kadi ya bima ya afya marufu kadi ya wakulima kutoka kwa pesa ilufu tatu hadi 25,000 na laki moja. Maana hatuwa hiyo inakugia kukandamiza watumiaji waki. Mashaka ambayo tunasema ya namusingi ni kwamba pesa iluftatu zilikuwa mziko kwa baadhi ya watu. Tunajiuliza maswali ikiwa alie kuwa nakosa pesa iluftatu atapata 25,000 ama rakimoja. Mashaka mengine ya nagikita kwa namu na sertikali takafoto vautisha watu wanaweza kupata 25,000 na atakayepata pata rakimoja. Hii itakuwa na athari mbaya kwa afta ya raia hasa wale waliokuwa wanatumia kadi hii ilikuwa inawasaidia wakilipwa na serikali 80 na wao 20 kufuatia hayo idadi ya watumiaji wake itapungua na kuathiri afya zao Tunachomba serikali Ni hatua hiyo na kutafuta vyanzo vingine vya pesa katika sekta nyingine badara ya sekta ya afya. Kwa watumiaji wake, tunawaomba kuvuta subila huenda serikali kazingatia haya. Tunawomba bongi la taifa kutopasisha hatua ile maana wabongi ni wasemaji wa raia huo wana kuwa karibu nao na kushudia hali ya uchumi katika familia. Mwana na nabu, marabu nukunu kadi ya matibabu kam inatumiwa na wale wasiojiweza na wale wenyewezo wawastan ni pesa elfu mbili sarafu za burundi na wale wenyewezo waju ni laki moja sarafu za burundi hayo ya mifamishwa bungeni walipokuwa kitathmini marekibesho ya mswado wa sheria usuo bajeti ya serikali ya mwaka wa feather F221 F222 waziru wafeza hameleza kuwa pesa zinazo tolewa uwe kwa kwenye zina serikali kupitia kituo cha kwa kukusanya mapato OBR kwa ufupi Tundeleze tarifasi tuiza izabari na ukurasa wa elimu ambapo mitiani inaweza kutumikua kwa wakati wote ya mefamishu na kiongozi husika na visomu katika wizara elimu na utafiti. Andre Nduimana hamefamisha ayo bada ya bazi ya wazazi walio katika kamati za shule mjini bujumbura kutilia mashaka jisigani mitiani ya pamoja ya kipindi cha tatu ilivyo chaguli wa mapema kabla ya visomo kumalizika kufuati ya kuwa mitiani Niyo inaweza kuibiwa kama ilivyo jitokeza katika kipindi cha pili cha shule Andri Nduimana ambaye pia ni muadhiri Ana watuwa wasiwasi walio na mashaka kama hayo na tukiendeleza taarifa za habari huko mkoa ni Chikitoki ni kwamba raia zaidi ya 100 ndio wanaopiga kambi katika barabara linaloelekea kwenye shirika la Tanganyika Mining linalohusika na shughuli za uchimbaji wa madini katika vitongoji vitatu vya kata ya Butana trafani mabayi ni katika mkoa wa Chibitoki wanasema kwamba wanafanya hayo kwa kuonyesha maskitiko yao kufuatia kuwa bado hawajapewa fidia zao raia wao waliamkia pahali mwa barabara linaloelekea katika shirika hilo wakizuia kwa mawe. mkuu Mkuwa trafa mabai alifamisha kuwa swali hilo. Analifahamu na hivi karibuni liko njiani kupatishi ufumbuzi. Habari ni kwa mujibu waliputa wetu wa kule mkuwa ni chibi toki Jackson Bahati. Na sasa tuitimishe tarifa, ze, tarifa yetu ya habari na ukurasa wa habari za u, za wakimbizi. Kuna sehemu aina mbili wanao rejea kutoka ukimbizini kwa kila wiki. Kila sehemu inaidadi idadi ya watu 700 watakao kuwa wakirejea kwa kutaka, kwa hali yao wakitokea kwenye kambi za wakimbizi huko Tanzania. Hayo yapo katika ripoti ya Tume ya Tume ya pande tatu Burundi, Tanzania na Shirika la Wakimbizi Duniani. Na shirika la wakimbizi duniani. Katika mkutano wakutazama kwa pamuja ili kuarejesha wakimbizi. Abdul Karim aliwakilisha shirika la wakimbizi duniani. Kwa upandu wa Burundi, hamifamisha kuwa shirika hilo litaindilea kusaidia wakimbizi. Waziru wa mambu ya ndani wa Tanzania anaona kuwa mkimbizi haipaswi kuepo wa, wa kim, hali ya ukimbizi haipaswi kuepo na waziri wa mambo ya ndani wa Burundi kwa upande wake anasema kuwa serikali itaendelea ku support wakimbizi ripoti anayo Omer Ndouai Katika mkutano huu Karim Abdul, mwakilishi wa shirika la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR anaeleza kuwa kurejesha wakimbizi ni hatua ya kwanza katika kusuluhisha matatizo ya wakimbizi. Anajuza kuwa mkutano huu wa pande tatu unaokutanisha tume ya Burundi, Tanzania na UNHCR ni fursa ya kufahamu yaliyotekelezwa yanayotekelezwa na namna ya zoezi hilo George Simba Chawi, waziri wa mbo ya Tanzania anaeleza mkutano huo kuwa fursa ya kuungana katika kuhamasisha wakimbizi kurejea kwa mjibo wake mtu hukimbia inchi yake mara kuna kotokea tatizo ila tatizo linapokoma basi hakuna sababu za kuendilea kuishi hukimbizini anajuza Burundi kuwa tayari kupokea wanaorejea kama inafjubaini serikali ya Burundi swala linalopigiliwa msumali na waziri muenza wainchi inchi ya Burundi Anayeleza kuwa ni wajibu wa serikali Kusaidia warejeaji Hata hivyo Barabarambovu Nichangamoto kwa usafiri inchi ni Burundi UN Sierra ilizungumzia pia Kuhusu hatima ya watoto waliokimbia bila walezi Anani compound children Ambao wanatakiwa pia kusaidiwa Tangu mwaka wa 1217 Zaidi ya wakimbizi Elfu lakimoja na ishirini Walirejeshwa makuwao Huku Tanzania Tanzania Ikiifadi karibia wakimbizi la kimbili Sabini Erfu kutoka Burundi. Shukran umerunduwayo na kwa tarifa kuyundi wa ambayo natimiza kwenye majira ya saa saba na dakika ishirini na tanu. Laziada sina zaidia kustua shukran dhadhati that kwa nyote ambayo mlikuwa mkitegia tarifa ya habari sikio. Ismail Kuzera di ambayo nilikuletea serafina kizimana kwa pande wa mitambo kwa tarifa nyingine tuku, kwa ufupi tukutani ya po majira saa kum.